akete da eta hauar tabletxokora noak da, Frantsesz, mm -hmm. eta Pariseko jori bat hautatu die tableta onena eta e, eta sare horiabazi dit. Jamaikokoa kako haikin eta konten prefor. Mm -hmm. Jamaikokoa lehenaldia zen, Sen dit aurten kako hori eta supresa bat da ez da sure bat. Lehen etapa da eretzeko kakaua eta guti eretzen dit kaka hori, eta aromamatika ba, anitz badie barnean eta ba, ez da tableta no.